93-cü məzmur Rəbb hökmüranlıq edir Əzəmət libasıdır Rəbbin libasına qüdürət qurşanıb Dünya mühkəm durub sarsılmazdı. Ya Rəbb Taxtın əvvəldən qurulub Əzəldən var olan sənsən Ya Rəbb Səllər çağlayır Şırıllayan səllər çağlayır Uğullayan səllər çağlayır Gür suların uğulsundan da Dənizin güclü dalqalanmasından da Ucalarda olan Rəb qüdrətlidir Ya Rəb Öylərin tamamilə etibarlıdır Evinə müqəddəslik əbədi olaraq yaraşır